Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om perioden 1809 till år 1900 det man också brukar kalla för folkets århundrade Ja, under den här perioden så hände det faktiskt en hel del bland annat så fick Sverige en ny kung 1810 så valde riksdagen Jean-Baptiste Bernadotte till ny kung och han hade faktiskt varit en av Napoleons generaler och riksdagen trodde att om vi tog Jean-Baptiste Bernadotte som kung så skulle han gå med Napoleon och då skulle vi få ta del av Napoleons framgångar och det skulle bli ett nytt stort Sverige igen. Men istället för att gå med Frankrike så förklarade Jean-Baptiste Bernadotte krig mot Frankrike. Han hatade faktiskt Napoleon. Och istället så började han att erövra Norge. Och det skulle faktiskt visa sig att han gjorde ett klokt val därför att Napoleon förlorade mot Ryssland. Så Sverige fick eh, behålla Norge som tvingades gå i union med Sverige år 1814. Och det här skulle faktiskt bli Sveriges sista krig. Vi har faktiskt inte haft ett enda krig sedan dess. Och därför har Sverige också världsrekord i fred. Vi har haft fred i Sverige i över 200 år. Under den här perioden, alltså 18-1900, så växte också befolkningen väldigt kraftigt. Och det här har att göra med flera olika faktorer. Bland annat var det fred. Vi fick nya jordbruksredskap som bland annat järnplogen. Vi fick också nya nyodlingar. Alltså man odlade upp områden som man tidigare inte hade odlat upp till det, det var skogsmark och så vidare. Vi fick också nya växter, alltså grödor, som potatis som kom från Sydamerika. Vilket gjorde att vi fick ge oss mer näring och på så sätt så kunde befolkningen leva längre och bättre. Man började också bli bättre på det här med hygien. På sjukhusen som att började man tvätta händerna innan man förlöste barn. Och det här gjorde att man fick en mycket lägre barnadödlighet. Och det var ju också någonting som gjorde att befolkningen växte. Dessutom så gjorde man många medicinska upptäckter under den här perioden. Bland annat vaccin, penicillin och så vidare. Så i 1800-talets slut till 1900-talets början då kom det väldigt många nya läkemedel och mediciner som gjorde att befolkningen växte. Och att vi också levde längre. Dessutom så genomförde man en del jordbruksreformer. Bland annat någonting som man brukar säga från tegskifte till lagskifte. På enklare svenska så skulle det vara det vill säga från splittrade små enskilda jordbruksområden, så kallade tegar, till större sammanslagna jordbruksområden. Och på så sätt så ökade man effektiviteten i det här systemet. Det vill säga man slog ihop små områden till större och då blir det lättare att odla och man kan få ut en större produktion. Dessutom, när allt det här skedde, den här överbefolkningen, så fick vi då ett överskott av människor på landsbygden. Och de här människorna måste ju ta väg någonstans. Så människor börjar söka sig till städerna i jakt på arbete. Och när människor flyttar från landsbygden in till städerna, det kallar man för urbanisering. Och den fortsätter än idag. Dock är den inte lika kraftig exempelvis i länder som Sverige. Utan idag är den starkast i länder som, alltså i utvecklingsländer som Indien, Kina, i Afrika pågår den för fullt. Även i Sydamerika. Så i uländer är den starkast idag. Men från början, alltså här i Sverige, så skedde den starkast under 18-1900-talet. Under den här perioden så försökte också staten att starta flera projekt för att sysselsätta människor som inte hade arbete. Därför att den här överbefolkningen gjorde att människor måste ta vägen någonstans. Och visst, det fanns lite mer jobb i fabriker och sågar och så vidare in i landet. Men väldigt många blev ändå arbetslösa. Så staten gick in och finansierade vissa typer av projekt, bland annat byggandet av Jatakanal. Under den här perioden så kom också ångmaskinen till Sverige och det här gjorde att den används till saker som lokomotiv och ångbåtar. En fördel med att industrialiseringen kom till Sverige omkring 1850 var att när den kom hit så behövde inte vi experimentera fram nya användningsområden för ångmaskinen utan vi fick lokomotiven, vi fick ångbåtarna, vi fick allting direkt. Dessutom så började man använda den här ångmaskinen direkt inom industrin för att driva maskiner, för att driva olika typer av saker i fabriker för att driva sågar. Så industrialiseringen i Sverige gick relativt snabbt. Och när människorna började arbeta i fabrikerna så började också kvinnor och barn att arbeta. Plus att många var ju fortfarande arbetslösa. Så för att, få bort människor, alltså för att få bort barn från fabrikerna, för att få bort barna som var arbetslösa och inte gjorde någonting, så uppkom folkskolan för att se till att hålla barnen sysselsatta från det här farliga arbetet. Dessutom så behövde man också mer kunskap i ett industrialiserat samhälle. Därför att de här barnen skulle få växa upp och ta hand om olika maskiner och fabriker och så vidare. Så alla barn fick lära sig läsa, räkna och skriva. Dock hade Sverige redan innan en väldigt god läskunnighet. Därför att i Sverige så hade ju kyrkan ordnat sådana här kallade husförhör. Och då hade man fått alla människor att läsa genom att läsa Martin Lutters lilla katekes. Så Sverige redan på 1700-talet hade faktiskt Sveriges högsta läskunnighet. Under 1800-talet så började man också ifrågasätta kungen, därför att tidningarna blev nu allt större och fick allt fler läsare. Det här har att göra med boktryckarkonsten som Gutenberg uppfann redan på 1500-1600-talet. Men på den här tiden så började man mekanisera den och då kunde man få ut böcker och tidningar ännu billigare. Och de här tidningarna de börjar ofta ifrågasätta kungens styre och sådär. Och många av dem ville också ha frihet från just det kungliga förtrycket. Det som vi brukar också kalla för liberalismen. Det vill säga att det är folket som ska ha makten och staten ska inte lägga sig i allt för mycket. Men det här fick ju kungen att förbjuda tidningar. Tidningar som exempelvis Aftonbladet som Lars Johan Hjärta grundade 1830. Men kungen hade bara makten att förbjuda tidningen- han hade inte makten att sparka folk eller, se, eller alltså se till så att folk inte startade nya tidningar. Så det som hände var bara det att Lars Johan Hjärta, han startade Aftonbladet 2. Så förbjöd kungen den och startade han Aftonbladet 3. Alltså det där höll på till typ Aftonbladet 20 eller Aftonbladet 30. Och då tröttnade kungen för han visste att han kunde inte stoppa den här personen från att fortsätta göra nya tidningar. Och därför fick vi också det som idag kallas för pressfrihet. Det vill säga att tidningarna har rätt att skriva i princip om vad de vill. Under den här perioden så lockade också Amerika väldigt många människor. Därför att eh, under år som 1867 så fick vi det som kallas för missväxt i Sverige. Det säga att det gick dåligt för jordbruket. Det var sköld och man fick inte en lika hög produktion som tidigare. Så många blev fattiga, många människor svält. Så därför valde många människor att flytta till Amerika. Där det fanns gott om jobb. Man fick dessutom, alltså, man fick mark när man kom dit. De hade religionsfrihet. Och dessutom stora fyndigheter utav guld och olja. Så mellan år 1860 till 1930 så utvandrade över en miljon svenskar. Alltså det var femte svensk. Det är en jävligt stor utvandring. Dessutom så tog ju som sagt industrialiseringen fart i Sverige. Efter 1850 så gick det otroligt snabbt och framför allt så var det sågindustrin som växte, särskilt i områden kring Sundsvall. Därför att Sverige hade två stycken råvaror som gjorde att vi industrialiserade snabbt. Det var trä och det var järn som skulle bli till stål. Och varför kan man undra sig, varför ökade sågindustrin då så otroligt snabbt? Jo, därför att England behövde träkål, och det gör man ju av trä, och dessutom papper till böcker och tidningar. Så träindustrin och sågindustrin växte jättesnabbt i Sverige. Och några människor i Sundsvall var dessutom enormt rika, de kallades för också patroner. Och när stan brann upp 1888 så byggde de upp en hel stad i sten, bara för att visa hur rika och mäktiga de var. Men eh, sågindustrin minskade efter år 1900 och det här har gjort med att engelsmännen upptäckte stenkol som var betydligt billigare och enklare att få tag på. Och när patronernas vinster minskade så sänkte de arbetarnas löner allt för att bolla vinsterna för sig själva. Det här ledde till Sundsvallstrejken. 1879 så stoppades därför sågarna och Sveriges första strejk var igång. Strejken slutade dock med att patronerna kallade in militären som stoppade strejken. Men sågindustrin finns ju kvar än idag. Och det är faktiskt så att både stålindustrin och sågindustrin är Sveriges fortfarande två största exportindustrier. Och bland annat så producerar vi idag väldigt mycket pappersmassa från företag som SCA som ni kan se här på bilden. Och när det gäller stål så har vi SSAB och så vidare. Så alltså det finns väldigt många starka svenska företag inom just stål och skogsindustri. Vi har även Stora Enso. För att ta ett exempel. Och dessutom så producerade under den här tiden andra saker som skulle bli väldigt stora i världen. Bland annat tändstickor från en man som heter Ivar Kryger som hade det kallade Krygerimperiet. En viktig sak till som jag vill ta upp under den här perioden var att vi hade väldigt stora problem med alkohol. Framförallt brännvin. Och en stor del av Sveriges befolkningen var faktiskt alkoholberoende. Många drack så kallad egengjort brännvin. Och det här ledde också till att man röstade eh, om att förbjuda eh, sprit överhuvudtaget. Ett totalförbjud. Det var många människor som startade olika rörelser för att få folk att sluta dricka. Bland annat i OGT-rörelsen. Och staten förbjöd den egna tillverkning av brännvin och man tog kontroll av tillverkningen och försäljningen. Det är därför vi har systembolaget idag. Man införde också den så kallade motboken, det vill säga att man fick bara köpa en viss mängd. Men det blev aldrig ett totalförbud. Därför att 41 eller 49 procent röstade för, för totalförbudet, men 51 röstade för att vi fortfarande skulle få dricka. Det var en av de jämnaste omröstningarna i Sveriges historia, men det slutade ändå med att vi fortsatte att eh, sälja sprit i alla fall så människor kunde fortsätta köpa sprit men det var väldigt nära att det inte inträffade. Så jag hoppas det lärt är någonting under den här föreläsningen. Ha det bra så länge hörni. Hej.